Стас тихенько причинив двері і пішов до себе. Його охопило дивне, давно забуте відчуття спокою, ніби все життя боліли зуби і раптом попустило. Він прийшов на кухню, аби зварити кави, і кинув на стіл пачку куплених сьогодні Мальборо. Почувши рух, зі своєї кімнати виповзла Місіс Гадсон у кургузенькому махровому халаті із газетою «Частайм» під пахвою. Стасу довелося запропонувати каву і їй. «А ти, здається, стаєш на ноги?» бадьоро сказала вона, голосно відсьорбуючи з великого кухлика. «Он, бач, уже мальбору купуєш. Скоро з'їдеш від мене і не згадаєш стару». А ми з тобою непогано миримося, хоча ти й досить дивний хлоп. Он, п'ятька мій, і одружений, і при службі, а такий вже правильний, як осцилограф. Це така лінійка, до речі, дуже розумна річ. А ви звідки знаєте? О, сонце моє, я багато чого знаю, а тою лінійкою мене мій п'ять, Перший... Ні, здається, другий чоловік добряче лупцював. Царство йому небесне, дай ну мені той мальбури. Стара запалила. До речі, нікотін краще діє у поєднанні з кавою. Ви це знаєте? Та знаю. Вони дивились у вікно, за яким повільно насувалася осінь. Уперше Стаса не обтяжувала її присутність От ти писатель. Мабуть колись і мене згадаєш у своїх байках Я вже в земельці лежатиму А тут, на тобі, хтось читає про бабу Дусю Так і пиши, баба Дуся А далі вже як знаєш І що та баба Дуся мала? Ананас з'їла у три роки і то випадково, з після воєнної посилки. А от і досі пам'ятаю. Невже і на Отрі згадається на ананас? Як гадаєш? Я куплю вам ананас. Ой, та нашу вона мені, та гриза гамериканська. Це я так, для розмови. Щось сумно мені, хлопче. Переписати на тебе квартиру чи що? Тільки обіцяй не пропити. Ой, не пий, ой, не пий, кажуть усі писатілі – алкоголіки. Не живеться їм чомусь, нудять світом. Та який же я писатель? Не хвилюйтесь, я скоро влаштуюся на гарну роботу. Оце діло. А там, бач, із дівкою якою зведешся. Чи то з муляром, чи краще з поварихою, ближче до їжі. Борщ гарячий їстимеш кожного дня. Гарна перспектива. А тож, думай, хлопче, думай, а з тою мотькою не валандайся більше. У неї рвані. Це для жінки недобре. Мотьками вона називала усіх жінок, що інколи зазирали до нього. Остання мотька – навколо літературна «панянка». Випила вранці півпляшки баби Дусиної наливки, і та її надовго запам'ятала «А скажіть, що то за жінка? Наша сусідка, теж мотька? Наважився запитати Стас «На ту й не поглядай!» – махнула рукою місіс Гадсон «То жінка свєцька, не для тебе зроблена, я про неї майже нічого не знаю» «Вона весь час десь бігає, уся у ділах, порядна!» Стас панічно боявся порядних жінок. Він ніколи не хотів зіпсувати життя гарній дівчинці, вихованій на пурпурових вітрилах. Його перше кохання було останнім. А потім почалися самі зв'язки – короткі й довгі – Зі смаком коноплі й горілки, іноді з ляпасами і стерками, іноді псевдоцнотливі, доки не доходило до розмов про весілля. Стас поглинав усю цю мішанину як одну суцільну каструлю перлової армійської каші. Він не помітив, як лишився на кухні сам. Надворі вже глуха ніч. Стас дістав папір і вирішив усе ж таки написати нарис, що йому запропонувала Віра. Він згадував її родувати волосся, дивну напівпосмішку, і писав про довгу осінню ніч, про порожнє місто і темний силует на тлі освітлених вікон, про музику Берліоза яку ніколи не чув, про відкриті каналізаційні люки і стукіт у вікно на першому поверсі. Писав про скаженні табуни осіннього листя, що метушиться в порожніх провулках, про запах вогнищ і щільні фіранки, за якими хлопчик домальовує табуретку під ногами розп'ятого голого чоловіка. Нарешті це йому набридло. Він сто разів перечитав написане, поки нарешті зрозумів, що вся ця маячня тільки заради того, аби знов побачити ту жінку, що так спокійно лишила його спати у своєму кріслі. Чи то був прояв повної довіри, чи презирство до плебея. А можливо, Ізбайдужіння до всього. Рибка бананка. Раптом спало на думку Стасові. Ось вона хто салінджерівська рибка бананка, що об'їлася у підводній печері і тепер не може вислизнути назовні. Вона хоче бути вільною, мовляв, такою, як раніше. А хіба це можливо у такій упакованій квартирці із купою службових обов'язків? Стас запалив сірника і підніс до паперу. Вогонь одразу проковтнув зібганий папірець. А рибка бананка. знов подумав Стас.